Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerúztatok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcastot halljátok, annak is 127. 121. adását. Kivételesen elmagyarázzuk, hogy nehogy azt ígyítek, hogy a kampányba szálltunk be ezzel. Időszámításunk azt hiszem szerint 127-ben Karpokratész, Alekszandria Karpokratész ráadásul aki egy korai gnosztikus szektának volt az alapítója, ebben az évben vetette el a magántulajdont azzal, hogy ez nem, nem egy keresztény dolog. És ezzel valószínűleg az első kommunista volt. Nem megyek utána, lehet, hogy még korábban találunk ilyeneket. Mert az eszénusokról is mondtak ilyeneket, azt hiszem. Mindegy, elásom magamat ebbe az információba, és igazából csak egy felkofot kellett volna mondanom, tehát sziasztok! Hello, hello! Sziasztok! Kezdem rögtön, mert egy csomó, csomó hírt gyűjtöttem, ilyen cross média dolgokat. Az egyik, hogy elfogják rontani az egyik kedvenc képregény karakterünket, ugye Konstantin, akiről film is készült Kianu Reeves főszereplésével. Ilyen, hát nem is tudom, szódával elmegy. Nevezzük az egyszerűséget, hogy ne kell, ne kell a rossznak, hogy nekem kelljen és nyugodtan hasznásunk továbbá és tükröt-borot válkozáshoz. Szóval a tévét sorozatot csinálnak benne, és egy elég ilyen pöcsfejű figurát került találni főszerepre. Hát, semmi rosszabb elinket. nem történhet azzal, mint hogy, hogy eljátszották Kianurivszel. <gül> nem, igen, tudom, tehát, mi hogy a, -e. Ha a teljesen ellentétét kéne ennek a John Constantine figurának, akkor én is eljutnék Kianurivszel az előbb-utóbb. Az a baj a hogy ő, ő egy ilyen öltönyben bujtatott, és abban egy önmagát egy picit kényelmetlenül érző Roható jól el tud játszani. Én látom, nagyon friss filmjét, amit ő rendezett, ez egy kínai film volt, és ilyen verekedős, tájcsis film, amiben ő, ő volt a, a főgonosz. De, és jó volt tehát, Teljesen hozta, hozta a színvonalat a szigorú nézéssel, és az a öltönnyel, tehát minden, minden megvolt ahhoz, hogy otthon érezze magát a szerepben. <gül> a százszortak alapján osztályoztak, ez a szigasság. Az a vicc, hogy ezt a, a Noár mágikus nyomozót, ezt sikerült megformálni egyszer a tévébe. Volt az a szép emlékű sorozat, amit egy év alatt nem fog eszembe jutni most a neve. A... Nem az a Harry, mit tudom én mi. Nem egy másik, a Bucsernek a sorozata, te isten. De szerintem Harry. Nem Harry. Nél mondom. Dresden Files Dresden ez az, köszönöm szépen és ott teljesen jól hozta szerintem Tehát az a karakter nagyjából hát igen, ő is onnan onnan gondolta tovább ezt a karaktert szerintem igen, Ugye, Na, de bele, a, a talán így a ilyen legmeghatározóbb ilyen háttérszál a történetekbe hogy ő már eléggé halára volt ítélve. és ebből, ebből hozta vissza a labdát Sosem felejtem, egyik egy korai képregényes élményem, viszonylag későn kezdtem képregényt olvasni, amikor szembe az a történet, ahol Konstantin lemegy az ördökhöz, teledohányozza a tárgyalóját, és át veri közben. És ő már felfelé is értel, amikor lent rájönnek, hogy az ez nem, nem volt, teljesen nézzük. <hállt> igen, igen. Aztán van még, még, még folytatódnak ezek a természetű hírek előre is elnézést. Van másik képregényes esemény a Marvel nyomatja sorra itt a pénzügyileg rendkívül sikeres képregény alapú filmeket a Marvel Studios, és most a következő az a Guardians of the Galaxy, ami számomra azért volt érdekes, mert ez egy eléggé ilyen periférián létező sorozat, nem is sok évig ment, ment a képregény belőle, most úgy nyilván újraélesztették, és el is gondolkodtam, hogy hogy találtak erre rá, de látszik, hogy nagyon mennek az ilyen science fiction irányba, tehát azok, azokat lehet jól adaptálni filmre. Az, az működik a Marvel stúdiónak, és ez a trailer, az első trailer ki is jött a filmből is ilyen. Egészen jó pofa. Nagyon erős karakterek vannak egyébként benne, vizuálisan is, és tényleg jól adja magát filmnek. Volt egy ilyen anim gif korábban, ahol a az egyik főszereplő ilyen. Nem is okay. tudom, milyen állat ez. Most rá kell, hogy keresek az interneten, de egy ilyen pici aranyos szőrös állat, aki egy gépfegyverrel sorozatot lő, és nagyon-nagyon vicsorít. Szóval az így... így... Igen, ez a Raket, Rakún. Mi a Rakún magyarul? Kicsit olyan patkány szél. Ro... Mi ez? A... Mosómentre. Mosómentre. Mosómentre. Tehát ez a, ez a gépfegyveres mosómedve, ez, ez el fogja vinni szerintem a filmet, és van benne elég erősen bevállalt humor. Úgyhogy én ezt szinte kíváncsian várom. Éppen le van előttem pauzolva a trailer, és ö, egy ember áll egy ilyen szembesítő helységben, valamit próbál magyarázni, és az elég kirakadt, ilyen vetítős gúj éppen arra figyelmezteti a kiagatókat, hogy a cine kézhozolókat tesz közben. Tehát figyeljenek rá. Igen, de ez ki van takarva a trailerbe, de ugye. Azt játsza el, hogy mi van, hogyha felemeli a kezét, és elkezdi csavargatni a újját, és akkor mi ugrik elő a kezéből. Erre a nagyon újszerű poénnyira épül, de, de mondom, van benne egy ilyen teljesen komolytalan hangvétel, ami szerintem el fogja adni ezt a nagyon nagy bücsés science fiction őrületet. Aztán még mindig cross-média dolog, de most már visszamegyünk az egyszerű TV sorozata adaptációk irányába. A Harry bos könyvekből ezerszázalékot ti is olvastatok, ugye? Biztos, hogy nem. Így legalábbis semmit nem mond. Ez a Michael Connellinek a sorozata, és én azt feltételeztem így, mielőtt ránéztem volna a listára, hogy azért kettő könyvet biztos olvastam a sorozatból. Így megnéztem a címeket, és hát inkább négyöt. A Black Echo, Black Ice volt az első kettő könyv, és aztán még van, van egy csomó olyan cím, ami nagyon ismerős volt. Ő is ez ő is a Reptéren sikeres író, de, de én azért egy, egy magasabb polcra helyezném a, a Reptéri árusnál, mint, mint amiről múlt héten beszéltünk ezek ilyen, Hát eléggé kemény, krimik, ugye egy rendőr. Az Echo Park azt teljesen biztos, hogy ott van a polcom, és az is, hogy már évek óta nem olvasom el. Aha. Szóval ez egy jó, ilyen, hát kicsit hardboiled, jó kis ilyen krimi nyomozós dolog. Én úgy, úgy, úgy tudom, legalábbis ilyen krimis, tehát ő így komolynak számít, nem retérinek, hanem ő én valamiféle hardboilednak, ilyen megújítójának, de is elég sokat lehet kapni Magyarországon, tehát már magyarra lefordítva a könyveiből, tehát magyarul is próbálják tölni. Van egy másik sorozata, ez a Lincoln Lawyer címmel volt tavaly. Uh, jó Jaj, azt a filmet Matthews az csináltál, azt, azt rohadt jó volt, azt nagyon szerettem. Nagyon jó volt a film, ugye ez, a, ez, ez az év is Matthew McCannagy éve, én azt várom, hogy ő fogja megkapni a, az aranyszobrot ma, mai éjszaka, illetve holnap hajnalva, szóval itt is van csatlakozás, de minden esetre ez, ez meg a ez a TV tévésorozat, most fognak bemutatni az ilyen talán Netflixes azt hiszem, hogy tehát abszolút ilyen Amazonos, Amazonos. Amazonos. Szóval ez valami ilyen modern, másik. modern produkció és kíváncsi leszek, hogy mit hoznak ki belőle, tehát ezt is így figyelemmel követem majd és ha már filmes blokkot játszunk, akkor nekem is van egy hírem ez pont tegnap küldte egy kollégám hogy az a éppen az utcán hogy jön a Black Widow film és sokkal többet lehet majd nézni azt a Vöröshajú nőtökének, nem jut a a neve és ő fog akciózni egy teljes filmen keresztül. Hát legalábbis Vörös Paróka akkor már. Ne el, kérlek. Oké, okay. hogy is hívják? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, így van, akinek a hangját szintén a Oscar jelölt filmből lehet most felismerni, ugye a Hör című filmbe ő a, a, a, az operációs rendszer mögött levő AI hangja. Erő eszembe azt láttad, egy kicsit tekes persze, hogy a Microsoft aláját, hogy mivel fogja eladni a geek a, az ő kis telefonját? Nem még. Lesz benne Kortána. Komolyan? Úgy, hát ha a, náluk van már licenc, akkor teljesen az a, a legkérdően a halo ismert női hang, aki olyan lesz, mint Nintendo a Siri, sokkal menőbb. Akit hozzá kell tenni, kicsit spoiler, de megkönnyezünk a sorozatban. A, a Halo sorozatban. Ahhoz képest, hogy nem létezik, és alig vannak jelenetei tényleg. Így van. Na, és akkor még kedvenc témát. Következő hír. Ö, igen, igen, igen, igen. Ö, úgy néz ki, hogy szavakat megfejtettek a Voynich kéziratból, ami, amiről egyszer írtam is a, a hármas könyvén blogján, mert, mert éppen unatkoztam és írni szerettem volna. A legrejtélyesebb kézirat, amiről már azt sem lehet tudni, hogy hamisították-e, vagy sem. Hogyha nem hamisították, akkor miért vannak benne ismeretlenek tűnő növények, és milyen írás ez egyáltalán, mert nem annyi betű van benne, mint bármelyik nyelvben. És most, ha minden igaz, akkor növény növénynevet megfejtett egy professzor, amivel sokkal közelebb került a, a célhoz, mint bárki. Tehát várhatjuk azt, hogy ott cáfolni fogják, és kiderül, hogy még mindig nem sikerült. De, de hát aki egy kicsit kriptogik és egy kicsit ö, érdekli a könyveknek a története az most... Ö, most álmatlan éjszakákon keresztül várhatja a híreket, hogy mi történik ezzel a, a könyvel? Következőt kigyűjtötte, mert abszolút releváns. Ja, az is én voltam, de szerintem ezt mindenki látta, nem? Hogy a, a cipóék által indított... Megy, van, nem, nem még egy esemény félöttel már bevágva. Ó, pardon, bocsánat, hogy levadáztam, de meghagyom én neked, akkor mondjad. Na, a lényeg az, hogy a Budapest Noár uh, így lett a fotókiállítás uh, obudán uh, elérhető, és nagyon-nagyon jók a fotók, amik készültek a fotókiállításról. Mert, van egy Facebook esemény, azt annak a linki majd, de meg, meg, amit még blogban lehet találni, ott uh, megvan a cím, ez az Obrai platánkönyv. Nem tudom, hogy ez pontosan hol van, hol van mert uh, teljesen ismeretlen szám, tehát nem ismerem a helyet, de, de a fotók, amik készültek, azok nagyon-nagyon nagyon jó fényképekről árulokodnak. Én elmennék, ha tudnék. Ha viszont nem, tudod, nem tudsz elmenni így a cipót, hogyha követed Instagramon, nagyon sok ilyen fotót szokott rendszeresen posztolni, és nagyon hangulatosak tudnak lenni, ilyen kétszeres, hogy hívják ez a exposure? Hogy van az? Dubla expozíciónak okay, <gül> leginkább. Mindenféle érdekes technikát, meg mindenféle szűrőket, meg fekete-fehér lítést alkalmaz és tényleg totál jó hangulata van a képeknek illetve ebből nagyon sok fent van a budapestnoar.tumblr.com-on ami ahonnan ez a fotós projekt igazából elindult helyenként hangokat is lehet alatta találni meg, meg nagyon sok mindent nagyon menő Izgalmasat szétnézni és akkor még itt a tumbliné maradva igen, ez ezt csak beszéljünk linkekről a rádióban kategóriával dobtuk be az egyiket azt azért, mert, mert szerepelt a Facebookunkon, és gyerekek gyertek minket meglájkolni, hogy boldog legyünk az életben. Ez a bushpoieták.tumblr, ahol ilyen nagyjából péntes ábrákon lehet uh, kortárs, és uh, esetenként már halott költőknek a, a képeit nézegetni. Egészen vittesek is vannak köztük. Kezdve rögtön a flóra bazony, miért csinálod ezt uh, szomorú, trollfészes József Attilával, de hát a több is egyszerű. A legjobb az benne, hogy, hogy az egyik fele az tényleg a klasszik, klasszikos magyar költők, tehát József Attilától kezdve a most már felténik, és utána, és mellette a kortársak, tehát hogy, hogy nem, nem, nem egy egyik korszakra sem, de nagyon viccesek. orsi. <gül> Igen, igen, igen, illetve hát a Peti Bucsizusnál konkrétan felröhögtem. Igen, igen, igen. A másik sem egy rossz darab egyébként, ez pedig az odyszaia.tumblr.com, ahol az odyszaia az első obetűje egy nulla, hogy nehezebb legyen megtalálni. Itt pedig hát az interneten keringő mémekre, napi hírekre és még sok minden másra reagál mindig csak egy-egy odyszaiai idézetet az ismeretlen blogger. És ez egészen csodálatos. Például itt van az a, az, az eszmecsere, ami úgy kezdődik, hogy ha olyan tejet vettem, ami papírdoboz ugyan, de műanyag kupakja van, akkor az melyik szelektívbe kell dobni? Oh. Mármi, mármint a kurva anyámon kívül. <gül> és, és, és erre jön ez a nagyon csodálatos idézet, hogy mert az okos szavú szónoklás még nem tudományom, és ifjúnak aggód kérdezgetni a tiltja a szégyen. Okay. Úgyhogy bámulatos az egyik legjobb projekt, amit mostanában láttam a interneten. És még nincs vége a Tumblr linkeknek. A következő az ki volt az is, Ádám még te? És igen, igen, igen, ez pedig a hát Lobot azért ö, ismerjük volt is ebben az adásban. És a többi őt út a Tumblr-ről a Tumblr-re. Egy olyan ö, nevezzük infografikának, ez már van az a magyar újtság, hiszen nyíl is van rajta. Uh -huh. Azt nevezzük infografikának akkor ezt a dolgot hogy uh, a tanároknak, könyvtárosoknak meg, aki még ilyen helyzetben hogy megkérdezik tőle, ad tanácsokat, hogyha valaki szereti az X uh, sorozatot, akkor melyik Y, Z és uh, W ifjúsági könyveket érdemes elolvasni, érdemes ajánlani neki, hát ha úgy mondj, elkezdenek olvasni a kölkök. Mondjuk amikor a Gli ez a Glee könyvet ajánlja, akkor az ember úgy elgondolkodik egy kicsit. Ó, oh. De Párján, van olyan, van olyan könyv az szerintem, hogy a, hogy a jó ízlésű ember nem ajánlja az azonos című könyvet a sorozatnál. A... Na hát akkor, szóval van ennek értelme. Jó, persze, persze. A sherlock bezel be nem olyan Conan dolt. Mert valahol milyen értem. Az ember nem, szeret, nem szereti magát folyamatosan hülyének érezni. <gül> hát egyébként Sherlock ügyben már az a, az a nagyon negatív helyzet, hogy már az első, ami eszembe jut, akkor nem az eredeti történet nekem egyáltalán, hanem Lucy Liu. Úgyhogy teljesen Mutatunk. fölülírta a hagyományokat ez a tévésorozat. Mutatunk rá újra természetesen. De hát ez nem olyan szomorú. Vagy a sajnál, vagy sajnálod? Nem sajnálom. Magam sajnálom, de menjünk is a következő. Jó dologra. Az az én gyűjtésem, és az ilyen jó elgondolkodtató dolog. A New York Times-ban volt egy ilyen rövidebb gondolkodás arról, hogy ugye folyamatosan látjuk, hogy a piacon egyre jobban teljesítenek a hangos könyvek, így egyre nagyobb arányba fedi le a, a, a vásárlásokat, és én is mindig szoktam lelkendezni. Ugye most kevesebbet szoktam ilyen napi szinten utazni, de amikor utazok, a hosszú ideig, és inkább arra sűrűsödik az ilyen hangos könyv de nagyon egyetértettem ennek a ciknek az írójával, hogy tényleg ez, tehát ne, nem egy ilyen másodlagos, nem szabad úgy rá tekinteni, mint egy ilyen másodlagos közlése az eredeti regénynek, ugye mit, mit tudom én, mintha megcsinálják képregénybe, vagy van az ilyen összegzett változat, hanem, hanem tényleg egy, egy, egy önálló műként tud ez megjelenni, és bizonyos szempontból ez a hagyományosabb módja annak, hogy hogyan fogyasztották a tömegek a történeteket. Tehát hamarabb volt az, hogy valaki felolvasotta, mit tudom én, a szövödébe, vagy a, ugye mindig szokták mondani, hogy a, amikor a szivarokat gyártják Kubába, akkor is ott az újságot felolvassák nekik, tehát így a hang, a, tehát elmesélés alapján befogadni a történetet, nagyon természetes dolog is tényleg egy színt meg is tud adni neki, és persze el is tudja rontani, rendesen szoktam néha panaszkodni ebbe az ügybe. De tényleg, tehát egy, egy, egy ilyen elsődleges formátum, ez nagyon gyakran, és néha több, mint, mint az eredeti, meg színesebb, meg érdekesebb tud lenni, és nekem nagyon tetszik, hogy, hogy ez most egy berobbanó formátum. Úgyhogy mindenki, aki, aki hallgat bennünket, és amúgy ír is, gondolkodjon ezzel, hogy hogy hogy juthat a mert a magyar piac rettenetesen rosszul van ellátva hangos könyvekkel, tehát vannak ilyen, mit tudom egy cég elnöjtő, hogy na most akkor a piacon ezt bevezeti, és megcsinálnak, mint mondtam, öt rejtőkönyvet. meg valami egy aktuális, és akkor csodálkoznak, hogy, hogy ez nem, nem indul be, mint sikeres termék. Tehát így a fogyasztását hogyan lehet könnyűvé tenni, meg akinek élik esetleg jól a történeti, ez az a fajta, fogyasztás, és szerintem indítsa már be valaki itthon ezt rendesen. Erőt ott teszem egyébként azt, hogy voltak még olyan műfajok, amik ilyen hír vagy hír továbbításra, vagy információközlésre találódtak ki, és nagyon rácsodálkoztam pont a tavaly év során arra, hogy a, a kalipszó zene volt még ilyen. Wow. És, és van is egy dal, az adásnaplókban szerepelni fog, most éppen nem találom, ami ennek a, a legszélségesebb része. haja a a lírai én, hogy Kongóban háború van, és bele is olvas a cikkbe, de fennnek az hogy te jó Isten, milyen nevű emberek ölik itt egymást, és akkor hosszasan solyan vezetőket, hogy a Patrik Lumumba mit csinálta, nem tudom kivel, és gyakorlatilag a másik nevével való valósítja meg a dal, de ez nagyon jó ízzel. Hm. Aztán a következő is az én villámhírem, az csak ilyen lelkendezzünk együtt, hogy augusztusban jön az új múrakalmi regény, és aki majd rákattint az adásnaplóban linkre, látja, hogy igazából nem lehet semmit tudni még a történetről. Csak a négy főszereplő neve van itt benne. Mr. Red, Mr. Blue, Miss White és Miss Black. Úgyhogy ez már szerintem egy ilyen belengetésnek jó hogy mit hoz ebből ki. Urakami. Ennyi. Aztán még nektek volt itt egy-kettő. Hát, én is előszerénykedek néhány dologgal, mert lassan egyre kevesebb az időm, ez a abszurd dolog, hogy azt hittem, hogy az elején lesz kevés időm, és aztán egyre több, de nem. A gyerekek kezdenek egyszerűen élni, nem csak aludni, megenni. És minden esetre, az egyik az egy, én nem tudom, veletek vagy rá tudtatok-e kattintani, hogy kíváncsioljuk a véleményetekre. Ez a könyvkonnektor Logon, ez a Crossbook nevű magyar fejlesztés, ami itt megakadt a szemem. nevéből lehet tudni, hogy magyar. Aha. És uh, egy kézben print és digitális. Magyarán egy olyan könyv, aminek a borítója ez egy plusz plexi lap, amely maga uh, uh, adathordozó. Tehát egy digit tartalomhordozó. Jönepp pillanatban ilyen USB-s lehet a géphez kattintani, de aztán majd we finish kapcsolódhat. Hát egyébként imádtam ezt a mondatot a, a, a bemutatásban, hogy a plexiborítás kellemes tapintású, tiszta, lemosható, nem szeptikus. <gül> <gül> hát, tehát, így, gyönyörű egyébként. É, igen, és azon gondolkodtam, hogy, hogy ennek van a -e helye? Mert... Hát ezt már kitalálták úgy, hogy valami kódot kapsz, amit beváltasz az online boltba, és akkor nem kell semmit dugni sehova. Mert ugye miért lenne a laptopod ennek a, a, a jó hordozója, miközben a laptopnak a könyvedhez, nem? Igen, szóval kerüljön minél hamarabb a, a, az e-book olvasóra, de az viszont nyilván nagyon támogatott, Tehát nekem is tetszik, hogy papíron és digitálisan is hozzájussak a könyvhöz, és hát ez vicces ezzel az usb dugóval, azt az éj ismerjük el. De mondjuk nyilván arról szól, hogy a jók is 27%-os áfát lémátkozzuk de hát akkor is... Jó, mert egyébként azt nézem, hogy a, a, miket ír, hogy mire lehet használni, hogy az olvasó printet nézi és forgatja, de az elektronikus variánsban jegyzetelhet, Facebookolhat. Miért? Miért tennék ilyet? Tehát, hogy miért, ne, miért csinálnám azt, hogy van egy könyv a kezemben, és amikor valamit találok benne, akkor odaülök a gépelés ott írom. Szóval, hogy... Számomra nem, nem, nem láttam ezeknek az előnyét, közben meg tényleg rohadt vicces. Tehát, hogy hol az előnye, valami, tehát én keresnék valami előnyt még hozzá, ami, ami, ami miatt uh, még szerethetném ezt. De még egyelőre ne, nem, én nem használnám, tehát nem látom be azon kívül, hogy egyet kap az ember, vagy ölt ajándékoz valakinek, és akkor, és akkor van ilyen is neki a birtokában. Le lehet mutogatni, mint a metamorfoszettát, <coughs> vagy mint a. Kisfiam, lát a gyerekkoromban itt tekertük vissza Kohinor HB-szerúzával a kazettát. <gül> Igen, kb, de hát utána meg számtalan mém születik belőle, és akkor annak ennyi a funkciója. E ebből nem hiszem, hogy vicces mémek születnének, amit majd sohajtozunk. Szóval Ebben biztos tetsz. meg lehet csinálni Emlékeztek arra, amikor tavaly volt, hogy olyan, hogy hogy emberek befalasztak én pendreljúokat, amiből csak a dugó része lógott ki, igen, ki igen, igen, és ott művészileg küldtek egymásnak fájlokat, illetve hogyha egy hekkelnek csak egyszer volt üres öt perc, akkor mondtuk azért nem művészileg, de telepítettek másokat, és azok a cuccok. Jóval, hát good luck! Persze. És még egy, ezt volt uh, küldtem mindannyiunknak, hogy uh, ismét küldjük tovább az éterben, hogy a a könyvet a héten című blogbejegyzésére irányította a figyelmünket, mert hogy a elkönyvolvasás hete van, amelyre a városok azok most elvileg készülnek, ráadásul jól láttam, akkor um, napi akciók vannak. Na most én megmondom őszintén, hogy végigkatnintottam ezeket az akciókat, mindet megnéztem. Um, Dibuk, 10% kedvezmény, ez nekem ilyen zöld sem nem lenne, szerintem nem, a 10% nem sok valóban, hát... Nem jön ki belőle egy sor. Tehát ez még a szintű sem. Mindegy, de legalább stabilan mindegyikre megadják, és, és, és tiszta sor. Aztán hát én megnéztem a többit, tehát az egyik az a beszélő testek a Robert Fibst-től. Rákattintok arra az oldalra, ahol van, és... és lehet, hogy á, azóta már rendesen szerepel, reggel még nem szerepelt az semmi, hogy milyen akcióban van, vagy hogy van ez. Tehát ezt így kirakni, hogy már akció van, de az oldala még nincs frissítve, ez csúnya volt. De most, de most itt van már, hogy akció. Most már mínusz. itt van, tehát de mondjuk a nálam a reggel az mondjuk 10 óra volt, nem volt annyira Aha. korán. Aztán a következő, ez a senki ember oké, okay. Én tényleg mindenkinek ajánlhatom, hogy olvassa el a. <gül> Tehát az ilyen mondatokat nem szabad belépni egy könyv leírásába, hogy azt a, pi... a, szerző... azt a pillanatot igyekszik megragadni, amikor a szereplőivel történik valami. Igen, igen, ez valamilyen self-publishing, tudod, vagy. Valószínű és ingyenes, de uh, hajrá, és uh, És amit még néztem, az a ő. Ö... Amit máshol már ingyen. Igen, ez most nem látom be, hogy miért akciós. És az utolsó, ez a különös mennem, de hallgatok eric -ről. ez nekem meg volt a Delfin könyvekben, ott még a magyar néven futott a szerző, tehát nem is tudom hogy hogy hívják, de nem ambros Montanus az eredeti neve. És ez egy ilyen kicsit fura, ilyen kicsit ö... uf, uf, uf. Nem, hihetetlen, hogy mennyi mindent töröl. A Dágra Szedemszes stílusú, olyan vicces science fiction történetek. Gyerek, tehát én ifjúsági könyv. És én azt szerettem annak idején, ilyen furcsa humora volt, nem, nem lett elég sikeres a fene, tudja, hogy miért azt nem most is elszülítve raknak akcióba, ebből ebből nem lesz nem lesz siker. Szóval én azt így nem látom, hogy arra hat életben, de jó, hogy itt ez a. Ez, a, ez az akciós hét, és hogy most lecsaphatunk dolgokra. Nem attól kívánja meg az ember az online e-book vásárlást, hogy ilyen maradványokat szétszórnak, hanem, hanem akkor jó könyvet néhány száz forintért nem engem az, az fogna meg. Illetve van egy ilyen optimista vonulat ennek az egésznek a, a napi akciónak. Aha. Szerintem egyetlen egy a magyar kereskedő nincsen jelenleg abban a helyzetben, hogy ő azt tudja mondani, hogy a látogató lények a nagy része naponta járat nála. Uh -huh. Ez igaz. De itt most ugye ez, a, amiről a múlt héten beszéltem, az expedíció, ez egy tak friss könyv, ráadásul ha jól tudom, május az, ami a kítőzött időpont, hogy jön a folyt, nem folytatás, hanem ugyanebben a világban, vagy ebben a szituációban egy másik történet. Tehát, hogyha a legjobb a liste ott a, a dibuk oldalán, ebből adnának 25%-ot, és megvenni emiatt még 50 ember, akkor, akkor nagyobb esélyen eladnánk a következő részt. Szóval ez, ez, én, én ezt látom akszónak, ami bent tartja az embereket, hogy ott fogyasszanak tovább, nem pedig ez a mindegy. Furcsa ez nekem, de, de azért, azért én bevallom még lapozgattam a dibukot, hogy van-e valami, amit meg akarok venni, és most ezzel 200 forintot spórolnék. Nem, nem teljesen írtam én ezt még egyelőre. Jó, van. viszont akkor váltsunk át arra a témára, hogy mi az, amit beszereztünk és olvastunk. Volt, amit beszereztünk, azt én nem is mondanám, mert a múlt héten volt egy ilyen nagy vásárolyunk a gyerekmémet hullámom. Hmm. És aztán ebből elkezdtem olvasni a dolgot, másokat megbefejeztem. És a kettő az nincs köszönő viszonyban egymással. De kezdem a papírral, amit még nem fejeztem be, de már, már van róla véleményem. A Akunyíról szerintem beszéltem még, amikor mikor megvettem a könyvet, majd nagyon hosszan pihent a polcomon. Ez a színház az egész világ című magyarul megjelent kötete. Ami, hát ugye mellérekjük az eddigieknek, akkor gyanúsan mutatja a vastagodás jeleit a sorozat. És, és ez így lejön a könyvből is. Idősödő, 50-es Akunyinak, 50-es Eraszt Fandorén szembesül azzal, hogy hogy már nem olyan fiatal, mint volt, ezt próbálja valahogyan elrendezni magában, majd szerelmes lesz egy színésznőbe, innentől kezdve ki van jelölve az a műfaj, hogy ez egy ilyen és romántos valami lesz, és ennek megfelelően az első századon oldalban az összes hülyeséget elkövető, amit egy szerelmes el követni, és nagyon nem akar beindulni a könyv. Oh. Őrültesen látszik az, hogy ez a sokadik a sorozatban valamit kellett csinálni, sokkal feszesebb, sokkal jobb könyvei voltak már eddig, ahol most járok a nagyjából a felején mert hogy elkezd mozogni, már látszik, hogy, hogy valami csak lesz ebben, és a bűnöseteknek, amik eddig így történtek, annak mint hogyha lenne súlya, de, de messze ez a leggyengebb az eddig a, eddig a sorozatból, és ez, ez rohadt rossz érzés azért. A, lehet, hogy a végére fel fogja magát húzni, nagyon remélem, hogy igen, de egyelőre úgy vagyok, hogy nem várom a következő részt. Pedig épp arra gondoltam, hogy megint kedvet kapok majd tőled a sorozathoz, de akkor ezt most megúsztam. Hát a korábbi részeket, a korábbi részeket. A, a legelsőben sokkal több Moszkva volt, sokkal több alvilág volt, sokkal több mozgás volt, élettelibb volt. Én szerintem ilyen ötödik részig olvashattam elég sokáig. Igen, az, azok még nagyon jók voltak, erre emlékszem. Tehát ott úgy, úgy még izgalmas volt az egész Uh, lehet, hogy beleestem abba, hogy egy végtársasztatot olvasok és, és el kéne engedni. Hát itt meg ugye valami olyan vezérel van a sorozat mögött, hogy, hogy kinéz magának egy ilyen krimi műfajt és akkor annak a, annak a eszközeit használja föl az adott könyvbe. Mindig meg kell keresni, hogy mi az, amit most próbál ő. Igen, csak a ettől a játéktól még ennek működnie kének a évként is. Meg ebben segít az, amikor rövid. Nevetünk, Igen, az. Ez... szórakozunk, de, de ha rossz, rossz az eredeti műfa is számunkra, akkor nem mutat, mint mondjuk egy hosszabb romantikus krimi. És ez egy viszonylag vastag vastag regény. Mindjárt mondok egy, egy oldalszámot is. 500 oldal annak már jónak kéne lenni pedig. Azzal már konkrétan gyilkolni lehet, pont úgy, mint, mint bármi más ami Na, ez, ez, ez ebben a formában nem, és a, a második regényt azt hiszem tínézser lányként szerettem legalább, ami egy érdekes új volt számomra, hát. Ö, mert hogy egy kommentből rájöttem arra, köszönjük Dominiknak, hogy szólt, hogy Gaura Ágnesnek, a Magyar Vampire Regény új regény jelent meg azóta, hogy én, én a beszéltem. És most a Lidia Szanyomás címűt vettem meg és olvastam el, és, és hát ah, az van, hogy működik. Ez nyilván nem egy hihetetlenül okos regény, az a fajta amiben a a bagójjal és a különböző vérállatokkal több alkalommal lehet poénkodni, tehát nem egyszer. Ugyanakkor ilyen szombat délutáni elegen van a világból, nevetős, paranormális, romantikus, akármi. Őrületesen szerettem. És az embertársaságban, és most azért csak ott vagyok, ugyanúgy nem beszél erről, mint arra, hogy mit olvasod a Vienféböltől, vagy kedveli Rincszer Lászlót. Ennek ellenére, aki nem ismeri a sorozatot, annak a, akkor az a, a borbíró borbála már eleve ez. És a magyar nyakba a magyar szemfog felkijáltással fémjelzett sorozatban érdemes belenéznie. Agy hogy nem szabad komolyan menni tényleg. Még annyira sem, mint amennyire egy vámpíros könyvet. ha azt lehet egyáltalán. Úgyhogy így vagyok, így jövő hétre viszont igazi szép irodalmat olvasok, de azt még nem spoilerezem el, mert magam sem tudom még, hogy hová tart. Viszont az első mondatok már lehet aglóztak, úgyhogy az jónak ígérkezik. Gabi, neked még belefér? bele. Bele, még igen az etetések között. Én egyetlen könyvet olvastam, és ennek is örültem, hogy most befért. Viszont nem csak azért, mert befért, hanem mert elképesztően nagy élmény volt. Ez pedig a Robert Holtz, dr. Mitágo Erdő, ami rajta tavaly... van, van a tudul azt már kibeszéltük, Aha. hogy el kell olvasni. Abszolút. És nagyon örültem, hogy, hogy most már ugye bejött a, a Gabó kiadó palettája is az elkönyves listára, és akkor ezt többek között konkrétan ezt megvettem. Ezt kicsit felteszem, hogy, hogy, hogy a akció előtt nem, mint hogyha az a 200 forint vagy 400, mert több könyvet vettem, az olyan nagyon számított volna, de van egy ilyen érzés az emberek, nem tudom, mint a matrica, amit hozzá csomagolnak a nyalókához, hogy, hogy ú, azért most kaptam valamit ingyen, vagy valami, valami, de rohadt jól jártam, adott aztán kidobod a nyalókát is, meg a matricát is. Szóval elképesztő élmény volt, és, és próbáltam tervezni, hogy beszélek róla, mert Hajlamos vagyok a saját mondataimba bele és elveszíteni az egyeztetések fonalát. És ezen a könyvvel nem kéne így elbánnom. Ugye érthetően körmondatokba zavarosodom bele. A történet kiindulása az egy az 40-es évek, az II. világháború után kezdődik egy kis amjai falu, ahol, amely mellett. Uh, ha, Ó, igen, a háttérzene már beindult. <gül> igen, ö, hogy egy kis falu, amely mellett egy, egy kicsi, tehát igazából egy, egy óralat körbefutható méretű erdő ö, található, ö, odatér vissza a főhősünk, Stephen Huxley, aki a, ö, akinek ö, a regény már a elején... Ö, meg, megalakul, me, tehát megalapozódik, hogy mi volt a viszony az apjával, vagy hogy is, hogy is voltak ezek a családi viszonyok, és a testvére Krisztián várja ott a kis ö, lakban az erdő mellett. E, teljesen átlagos angol száz sztorinak indul, de ez az erdő ez ö, sötét titkokat rejt. Vannak és benne a, monsterek? Uj, uj, uj, uj. Vannak benne, vannak benne hmm. monsterek, igen méghozzá, talán nem szpoilerezem el, ez a mitágó szó, ez a mitikus imágó összevonásból jött létre. Már hamar, hamar, rögtön a regény elején kiderül, hogy maga az erdő az egy, egy olyan erő vonalak mentén, tehát egy ősi, ősi energiákat, vonázslatot, vagy a fene tudja micsoda, mert erről nem beszél a könyv, és igazából abszolút lényegtelen is, táról tartalmaz, amely alkalmas arra, hogy, a, hogy az emberek kollektív tudat alattiából, ebből a tudatlamból, ami évtizedekre, vagy nemzedékre, nemzedé, nemzedékre öröklődik és, és formálódik, ezekből életre kertsen a, a, a klasszikus arhetipusokat, a klasszikus ö, ö, történet, szereplőket, történeteket, és megvalósítja És ott ebben a, ebben a világban ezek a szereplők létezzenek, megéljék ezeket a történeteket. De ahogy az, az energiát, ahogy a táptalajt, vagy a tápot merítenek a környező emberekből, úgy alakulnak ezek a történetek is. Tehát, ha valaki elméjéből vagy tudattalannyából merít éppen az erdő, akkor annak a valakinek az elvárásai, vagy az, az ismeretei, vagy, az, vagy a saját maga élete, a saját pszichéje is belekeveredik ebbe a sztoriba, és alakítja ezeket a karaktereket. Tehát végtelenül bonyolult és körben miközben maga a történet, az pedig egy csodálatos, szépséges alkotás, és nem, nem érzi azt az ember, hogy, hogy ezeket a szálakat folyamatosan szét kell szálazni ahhoz, hogy értsa a történetet, ez, ez nekem ilyen hosszas utómunkákkal, utómunkában történt meg. Na már most ez a fiatal ember, Steven, ez megtapasztalja, hogy már az apja az, az ennek az erdőnek a kutatásában mondhatni beleőrül, aztán ö, ö, bele is hajt, és, és a családot ö, gyakorlatilag tönkrevágta, a feleségét azt öngyilkosságba kergette, ö, mindkét, fiával, mindkét fiával elmérgesedett a viszony, elhidegült, és, ö, és ott maradt a nagyobbik fiú, ebben a, ezen a településen, Christian, és amikor Stephen a háború viszontagságai után hazalátogat, azt látja, hogy gyakorlatilag Christian is az apja nyomdokaiba lépett, az erdő függőjévé vált, és szintén kutatja, és, és természetesen Steven is berántódik ebbe a világba. És szintén természetesen fontos szerepet játszik egy nőalak, aki mint három férfi embernek rendkívül fontos lesz az életében. Elképesztő gazdagsággal szerepelnek benne ezek a régi történetszigurák, amelyeket én magam is így hogy nekem ők kicsodák, tehát hogy bekerülünk ebbe az erdőbe, és, és aztán keressük, hogy nekünk ezek az ősi archetípusok, amik tényleg minden mesében, mondában megjelennek, azok kinek felelnek meg, mert azért uh, Holztok nem viccelt, ő maga kitalált ide meséket, történeteket, amelyeket a szereplők, a, a, a regény különböző pontjai meghallgatnak, ezek nem létező történetek, vagy legalábbis uh, nem találtam a neten feltétlenül nyomát annak, hogy, hogy léteznek ilyen karakterek, vagy e, e, tehát ő, ő maga is létrehozott ilyen mesi gazdagságot, de mégis ismerős az egész. És persze akkor ott van még a főhősnek a saját cihében bolyongása, a saját apjával, a testvérével, a, a, a női főszereplővel való viszonya. Iszonyú bonyolult, és és. Tudod, hogy még szám. egy csomó folytatása is van ennek nem folytatások, hanem előzetes, a, a hogy ugyanott nem, még csak azt sem mondanám, mert hogy kiderül egy, egy, egy pillanatban egy jelenetben, hogy, hogy a világon több ilyen erdő, vagy ilyen, ilyen terület van még, ami fennmaradt ezekben az ősi, métikus, mágikus területekből, és ezek mind-mind őrzik a saját határaikat és az történetek ezekhez kapcsolódnak tehát még csak az sem biztos, hogy én nem néztem olyan utána, hogy, hogy bármilyen közös szereplő, vagy bármilyen akár élő, akár ilyen mitágól szereplő szerepel uh, a következő részekben. Inkább csak ez az alapfelte. Itt a, nézem most a Wikipédián, van ez a lavond nevű igen. ott a, a huguk van itt a szereplőknek. Uh -huh. Az egyiküknek a huga, ezt igen, ezt olvastam, de, de... Mivel mindenkinek ez a saját története igazából ö, teljesen lezárt. Uh -huh. De, igen, nincsen, nincsen úgy összefüggés, hogy, hogy, hogy, a két, tehát, hogy a láncként folytatódna egyik a másikból. Uh -huh el lehet képzelni, milyen az, hogy bekeveredsz egy erdőbe, ahol, ahol, amely a termédből veszi a, a, a történeteit. <laughs> És nem csak, hogy a, az ősi uh, mít mítoszokat, tehát a meséket, amiket kiskorodban hallottál, vagy a, a te őseit hallottak, hanem a te éppen aktuális uh, pszichéd struktúráját is beledolgozzat, tehát hogy most éppen milyen helyzetben vagy az életben, és, és mi az, mik azok a dolgok, amiket meg kell most oldanod, vagy feldolgoznod, vagy megküzdened. Meg. Szóval viszonyú sokrétű és gazdag, és, és az ember komolyan rákényszerül arra, hogy aztán foglalkozzon egy-két dologgal utána, de nem, nagyon örömteli volt ez. Újra kell olvasni még, és azt nézem, hogy nem ilyen 500 oldalas fentezi, hanem ez a 300 oldal körüli kategória, Ezt most, most iszonyatosan eladtad. Hehe. Eddig nagyon kerültem már, hogy mit van hogy egy orientalista, akármi címe, hagyjuk majd más békén ezzel. Aha. Egyébként érdekes, hogy főleg a szá, angol száz kelta ilyesmi történetek jelennek meg, ennek oka lehet az is, hogy azon a területen van, és hát ugye Stephen Huxley is maga is ilyen figura, és biztos, hogy ott a, tudata, a kollektív tudat tudatalattiának azért a legtöbb része ebből merít, de mondjuk már a római kor is felcsillan, és érdekes lehet egy olyan, olyan területű, ilyen erdő, ami viszont más más ö, ö, más mítoszokból, más mondákból merít. Szóval érdemes lenne begyűjtögetni a többit. Jó, a. van. Baláda Lev Gross, emlékszel? A igen, bará... igen, igen. Megután meg annak a második részére ott volt az, amikor egy, egy nem angol száz mitikus lényt meg, megidéztek ott maguknak. Aha. Aztán rájöttek, hát, hogy azért attól nem kellett volna. <laughs> igen, igen. Na, hát én teljesen fentezimentes könyvet fogok javasolni, de azért fantáziára épül ez is. A, nem tudom, néztétek eljött, vagy Gabival már beszéltem, hogy ő legalábbis belenézett ebbe a Netflixes sorozatba, az a cím, hogy Orange is the New Black. É, tudom, hogy van, de ennyi. Igen, hát abszolút nekem való tévésorozat, ilyen női börtönben játszódik, és ugye a kábeltévés háttérből adódóan bevállalós eléggé Látványban gazdag sorozat is, és na, azon kívül, hogy női börtön, ami megfogod benne, hogy elképesztően erős mellékszereplők vannak benne. Tehát így részről részre egyre jobban meg lehet ismerni történeteket, meg karaktereket, meg minden. És tényleg így néhány nap alatt felzabáltam az első évad a sorozatban, és most nemrég jelentették be, hogy, hogy meg is lesz. Ez hosszabbítva egy, egy második évadra, és nagyon tetszett. Ami viszont totálisan meglepett, ugye itt az Amazon követi, hogy én mit csinálok az interneten, és beajánlott egy könyvet, és meglepetésemre nem teljesen fikcióból készült ez a tévésorozat, hanem ez a főszereplő Piper, ez egy való személy, aki elkövette a bűncselekményt, ami a, a sorozatban is történik egy ilyen Hát ilyen kábítószer csempész csapatnak pénzt vitát a határon, gyakorlatilag az volt a bűne. És ami nagyon érdekessé teszi a történetét, meg a tévésorozatban levő alteregúja történetét is, hogy ez így ki is, tehát így felfedezi, hogy, hogy nem jó amit csinál, meg nem jó irányba halad, mint, mint ember, és el, elmé teljesen ettől a bűnözés dologtól, és tehát így elkezd rendesen dolgozni, rendes kapcsolatokat alakít ki, és elkezd egy ilyen átlagos, hétköznapi középosztályos életet felépíteni magának. Csak éppen jó pár év múlva lebukik a, a Csempész csapat, és ugye ez nem évül el ez a büntet, és őt is bevolják. Uh -huh. És akkor ez, egy, ez a könyv maga egy, egy év, gyakorlatilag 13 hónap, amit letölt különböző helyszíneken, különböző okokból, és ami nagyon vicces, hogy ami teljesen őrült karaktereket megismerünk a tévésorozatban, majdnem mindegyiknek megvan a valós alapja, tehát nyilvánvalóan lényegesen drámai, meg konfliktusosabb, meg erőszakosabb, meg, meg szexelteli a, a tévésorozat belőle, de, de vicces megismerni az eredeti ilyen figurákat, akikből készült aztán a fantázia és nagyon jól olvasható kis könyv. abszolút nem így a, a drámára megy rá benne, meg a, az ő saját szenvedésére, hanem tényleg elég ilyen objektíven végigmegy, hogy hogy is működik ez, milyen mikor be kell jelentkezni, milyen mikor megszakítják meg a kapcsolataidat, meg milyen amikor, amikor egy ilyen nagyon szörnyű rendszerbe bekerül az ember, és túl kell élni. Szóval, aki követi a sorozatot, én azt mondanám, hogy nincs benne semmi spoiler, mert látszik, hogy hol válik el a sorozattól a, a, a valóság, és nagyon vicces felismerni a karaktereket benne. Nem is tudom, melyik ismerősen mesélt a pont a múltkor, hogy az egyik haverja volt börtönben egy teljes napot, valami csekket nem fizetett be ilyen autós büntetés kategóriából, és jöttek érte, amikor lecsengett a kiesés a rendőrök, a barátnője befizetni a pénzt, mondták, hogy ez, ez, ez, ez, az ügyintézés az nincsen, úgyhogy egy éjszakát bent kell töltenie. Végignyomta a, a rabosítás úgy lenyomat fotó, stb. kört. És az igazán kényelmetlen az volt, amikor másnap reggel egy ütőfokházba felkelt uh, bőrcsekiben, és, és kopaszom, mert hogy ő egy kopasz ember. És uh, el kellett magyarázni a társainak, hogy a Magyarország kisebbségpolitikáról ő mit gondol alapvetően, és ennek uh, komoly következménye lehetnek, hogy rosszakat igen, ez az, amit most mindenki értett. Okay. Uh, <laughs> igen. Jó, de túl, van, szóval... túléltés az ott mellett storizik. Igen, igen. A, a sorozat is ugye lehetővé teszi, hogy, hogy kívülről nézzük ezt, de, de tényleg így a, a valóság, meg, meg hogy, hogy mennyire az amerikai társadalom modellezve van kicsibe egy, egy ilyen börtönbe, tehát mindenképp tanulságos, azt, azt kell mondom, hogy akit nem érdekel önmagában a téma, az is így elég rövid ahhoz a könyv, hogy így jól szórakozzon rajta, de így egy ilyen nagyon furcsa szubkultúrát. Ö, jut eszembe amerikai társadalmi modellezés, ami még mostanában járja az internet, az a a drogok elleni háború elkezdődése és, és az amerikai börtönök területtségi szintjének az összehasonlítása. Uh -huh. Hát igen, ja. ebben a könyvben is ez eléggé központi téma, mert ugye főleg ilyen női börtönként nagyon kevés erőszakos cselekménynek a, az elkövetője van ott, hanem általában ilyen valamiféle kábítószer üzlet perifériáján levő nőkről volt ott leginkább szó, és tényleg az ember így elgondolkodik, hogy most mi, mi van miért, és mi, mi lesz, ami pozitív változást okozhat, ha egyáltalán. Igen, illetve hát a másik, hogy egyébként mindig ezek a pénzfutárok az, akik a leg, legkönnyebben könnyebben elkaptak, a legsérülékenyebb pozícióban vannak. A bankártyes bűncsármények pont ugyanezt szokott lenni. mikor elkapnak x darab ilyet, akkor abból van, nem tudom, 8 darab futár, meg egy darab, aki még balfasz volt. Uh -huh. Na jó van, közben itt a Gabinak ki kellett csekkolnia, ugye hallottátok, hogy, hogy az ő közönsége az hangosabb. Igen, nagyon vissza Így van, de akkor az ő nevébe is akkor köszönjünk el és M még egy hét a szalagon örüljünk. Igen, jövő héten ismét találkozunk, illetve jársz itt valamikor van? Kéne valamikor sörözni. Hát majd kialakítjuk kérdessünk meg egyet, így meg nem határozott időpontra. Így van, majd sörözni fogunk. Igen, készüljetek mindenképpen. Sziasztok! Sziasztok.